Teďka máme teda 7 hodin a 2 minuty, a pokud tedy to na vás není příliš brzo, tak bychom zahájili další díl naší talk show Operativ. Ta show se jmenuje tak proto, protože je tady v tomto inspirativním prostoru Opero, který je nejenom zde, ale v těch všech přilehlých prostorách a Operativ, tedy ta přesmyčka celého tohoto názvu je proto, protože snad máte tady taky tento nápoj, na který vás samozřejmě rádi zveme a zveme vás také pravidelně na inspirativní hosty, kteří tady tady spolu s námi diskutují a hovoří. My se jich snažíme ptát a snažíme se odhalit vlastně různé jejich životní příběhy a motivace k tomu, co dělají, proč to dělají. Pravidelně se tady setkáváme s Veronikou Sedláčkovou, což je moje kolegyně. Ahoj. Ahoj a dobrý večer. A s Ondřiem Cihlářem. je dobrý večer. Dobrý večer a ahoj. No a jak už vidíte, tak tady na naší střídačce, i když ne za mantinelem, sedí naši dva hosté a prvním hostem, který přijde, bude Lucie Brešová. Dobrý večer. Dobrý večer. Tam si sednout. Eh, pojďte no. si sednout tak, aby jsme se mohli bavit všichni tři dohromady, takže ne úplně zády ke mně, ale ani ne zády k Ondřejovi, to je ta první výzva, kterou musíte nějak zvládnout. Tak, Lucie Brešová, nodenávná, úspěšná, výkonná ředitelka firmy Kivy, rychle rostoucí firmy, která se zabývá prodejem a vyhledáváním letenek. K tomu se jistě dostaneme, že před relativně krátkou dobou toto funkci složila, prodala svůj podíl a změnila život. V každém případě ještě předtím byla laurátkou ankety hospodářských novin TOP ženy Česka a to v kategorii Startupy. Takže to by bylo tak na začátek úplně ve stručnosti, koho jsme si pozvali. Lucie, vy jste vystudovala finance, strategie na jedné prestižní francouzské univerzitě. Zajímalo by mě, jestli jste studovala už s tím záměrem podnikat, jestli to byl váš záměr od začátku. Ne, ne, a můj záměr to nebyl, já jsem v podstatě trpěla tím a jako vlastně tím trpím doteď, že já jsem jako nikdy nevěděla, co chci dělat a na střední jsem pořád tak nějak doufala, jako jsem viděla ty svoje kamarády na té vysoké škole a jsem si říkala, že oni už na té vysoké škole určitě vědí, jako co prostě ten život obnáší. Pak byl čas jako přidat, dát si jako někam přihlášku a já jsem vlastně vůbec pořád nevěděla, jako co s tím životem. A si vám jako takovou ohromnou devízu v tom, že ty první tři roky tam jsou všeobecně zaměřený. Že jsme měli trošku ekonomie, trošku nějaké politologie, historie, sociologie a tak. Tak jsem si říkala, že za ty tři roky, než bude čas na máster, tak jako prostě pochopím, co chci dělat. A, pochopila pak, jste, že to ne, a pak právě najednou uvěli tři roky, oni se nás ptali, co chceme za mástra, já jsem to pořád nevěděla, tak jsem si zvolila vlastně mástra finance a strategie jako čísla, protože jsem si, ani jako jak jsem žila ve Francii, jak jsem si nebyla jistá, jestli budu chtít žít v Čechách, nebo v Austrálii, nebo ve Francii. A říkala jsem si, že ty čísla fungují všude stejně, že vlastně jako jedna plus jedna vždycky rovná se dva, protože ono jinak spousta jiných těch mástrů, na svém spoje hodně francouzsky zaměřená. Takže tohle to bylo taky univerzální, že s tím se dá být jako kdekoliv, a je to pravda. Tak. No, Když zmiňujete tu Francii a ty čísla, tak jste se vypořádávala vlastně s tím jazykem, kde se 80 říká 4x20. <tějí> Já jsem naštěstí tuto bariéru nemusela překonávat, protože já jsem se naučila francouzsky jako dítě ve Francii, kam mě maminka vzala, protože ona, tam, ona je vlastně profesorkou francouzštiny a češtiny pro cizince a vedla tam českou sekci na burgunské univerzitě a taky přišlo jako dobrý nápad mě vzít sebou, abych se naučila francouzsky, takže to bylo super, protože jsem vlastně od druhé do páté třídy chodila na základku ve Francii a tím pádem se pro mě francouzština stala takým druhým jazykem. A proto mě po maturitě vlastně přišlo jako dobrý nápad jít studovat do Francie. Tak jste byla v Praze, teď jste v Brně, proč jste skončila v Brně? A... Což zní teda trošku jako vlastně taková... Ne, na pořad, ale pro ...příliš nízká meta jako pro ženu vašich kvalit. Já myslela pro Pražák. <laughs> no ne, ale tak to náš host není, takže vlastně o to, tam ten problém není. Ale tedy, e, pojďme zpátky v Veronečení otázce. A, no já jsem vlastně sama a se přistihla jako překvapená, že když se někdo potom ptal, kde žiju jako v Brně a odkud pocházím z Brna, takže vlastně tam jako v této odpovědi zanikne těch deset let, kdy jsem žila někde jinde. Trošku to vypadá, že tam není životní progres. Ano, ano. <laughs> Ale vlastně mě do Brna přivedly startupy, protože já jsem v Praze pracovala v Ernst Young a ten korporátní svět mě úplně moc nebavil, protože je takový hodně stereotypní a nenabízí příliš mnoho výzev a příliš mnoho kreativity, tak, tak jsem vlastně se dívala na svět startupů a našla jsem akcelerátor v jeho Moravském inovačním centru, Starcube, kam jsem si vymyslela projekt, který jsem si říkala, že určitě jako mě strašně pomůže. A vlastně mě strašně pomohl dostat se pryč z korporátu a do světa startupů, protože i když tomu projektu jsem se potom už dál nevěnovala, tak jsem ve Starcube jednak se seznámila s Oliverem Dlouhým, který je zakladatelem Kivicom. a v té době tam taky sám přišel vlastně s tím svým nápadem a uh, i když v té době jako, uh, spolu ještě s Jožem byli trošku moc jako večírkový na mě, takže jsem se k ním ještě v té době nepřidala, tak uh, jsem zůstala vlastně na JICu uh, v konsultačním týmu pracovat se startupama. A uh, byla to práce, která mě hrozně bavila, protože hrozně uh, taková jako barevná a plná nových nápadů a lidí, kteří chtějí něco dokázat, kteří chtějí měnit svět. Takže tohle to vlastně mě přitáhlo zpátky do Brna. No ale vy jste tam měla ten nápad, ten původní. Mm -hmm. Mě by zajímalo, jestli vám nedělalo problém ho opustit a jít za tím nápadem Olivera Dlouhého. No já jsem nejdřív nešla net... ani za Oliverovým nápadem a on ten nápad byl v podstatě jenom jako utéct z korporátu. Takže on ten nápad to byl jako tak takovej... utéct z korporátu. <laughs> Uh, to byl takový nápad, tedy. abych se mohla přihlásit do toho StarCube. Jako... Co to bylo za nápad? Uh, to bylo nápad na uh, vlastně jako platformu pro zprostředkování uh, takových drobných prací, služeb který v podstatě doteď úplně v takové podobě v Česku nefunguje, protože ono to je složitý relativně legislativně z toho, že když chcete, aby já nevím, vám někdo třeba jenom odnesl boty do opravy a donesl vám je zpátky a vy mu za to dáte peníze, tak se to musí někde nějak zdanit. A teďka, jakou formou to dělat, jestli dopeč, nebo ty lidi mají mít živnost nějaká, tak no prostě bylo tam hrozně moc takových jako balastu, jako který od... dělal, že to bylo moc jako náročné. Pardon, já jsem příliš brzo do toho vstoupil nicméně to, co říkáte, tenhle ten nápad mi přijde, že jako úplně skvěle vlastně řeší nástěnka v potravinách vždycky v byle. Tam je taková nástěnka, prodám jo, jo. kamna, spravím kamna, odvezu na kolečko, prostě tohle to něco nahnuji a tak dále. Čili vlastně jako tato služba v podstatě už funguje docela hezky. Bylo to redundantní. Jak jste to posunula teda dál? A zůstala se u té nástěnky v Byle samozřejmě. No ne, no tak to jistě ano, ale tak kvůli tomu se z korporátu neutíká, že jo? Ne, to ne, tak jako byla to digitální platforma, čili aby, já jsem v tom korporátu trpěla tím, že právě zrovna s tím příkladem těch bot bylo to, že jsem musela být v kanceláři minimálně od 9 do 6 a asi tak 150 metrů od mýho domu byl obuvník, který měl ale otevřeno od 10 do 5 a mně se na botách ulomil podpatek a prostě jsem neměla vlastně, jak se k tomu obuvníkovi dostat. Když jste a... chodila na obědy třeba? No a to bylo v jiné části města. Jo, takhle, takže to prostě nešlo. No prostě to byl neřešitelný problém. Tak bylo jednodušší založit firmu, která to vyřeší. Zajímavý, Já. zajímavý. Tam mě uh, u uh, ale alespoň u něj bylo hodně oceňované, jak rychlý to byl start-up, tak i proto jste si asi vysloužila tu uh, první pozici v příčce top ženy Česka, protože vy jste šli z nuly uh, za ty čtyři roky. Teď to je 2000 lidí zhruba bázujete ve dvou místech v Česku, tak i v Barceloně. A, a z jakých zkušeností jste vycházeli? Vy jste byla výkonná ředitelka, mm -hmm. tedy vy jste měla na starosti skoro úplně všechno. Mm -hmm. Měla už jste nějaké s tím zkušenosti, nebo to byla metoda pokus o myl? No, byla to metoda pokus o a přežít. A, a vlastně já jsem vycházela z toho, že já jsem poměrně zdatná v organizování věcí a řešení problémů. Což vlastně byly kvality, kvůli kterým mě na tu pozici uh, Oliver uh, oslovil. A uh, potom už to bylo spíš taková nutnost, že vlastně se muselo něco vyřešit, tak jsme hledali způsoby, jak to dělat, a až najednou nás bylo 2000. Tak, to mi neříkejte, že je to tak, že jste řešili a pak vás bylo najednou dva tisíce, tak všichni si stěžují, že nejsou lidi a vy no, tam máte dva lidí a to bylo ani nemrknete. To bylo naštěstí těsně předtím, než vypukla tady ta uh, strašlivá konjunktura a uh, ta nádherná neza, jako nejnižší nezaměstnanost ale uh, tak zhruba těch tisíc lidí je v zahraničí. Takže uh, už to bylo lepší a vlastně k tomu jsme museli sáhnout zejména, protože právě v Brně už vlastně jsme vyčerpali veškerý potenciál toho... Uh, Brna. Trhu. Brna. <laughs> protože už teďka vlastně uh, pro mě je... Uh, Což tedy, pardon, jestli dobře počítám, je tisíc lidí tedy. <laughs> Těch nejlepších. Nicméně Měli někdo němu... z Brna, tak uh, pochopí. Tak, tak to, ne... to zapra, a pokud ano, tak je tam už jenom 999, to je Ale uh, tedy znovu se vás přerušila nechtít uh, uh, vlastně, protože jsme se tím pánem nedostali k té podstatě. A to je tedy vlastně, jak to šlo dál? Jak to šlo dál? No, já jsem přišla do kivy, když nás bylo asi 10. A Oliver zrovna potřeboval odjet někam na týden na nějakou služební cestu, takže jsem vlastně musela hnedka jako všechno začít řešit okamžitě. A tam základ byl ten, že ten produkt je hodně unikátní v tom, že vytváří nový kombinace letenek, který spoustě cestovatelů umožní najít levnější letenku. A to je poměrně zajímavá nabídka, která jak zároveň Oliver svýma biznisovými dílama zvyšoval distribuční kanály, tak prostě bylo čím dál tím víc lidí, kteří se dostali k naší nabídce. Plus jsme rozširovali vlastně portfolio těch letenek, které umíme zkombinovat. A tím vlastně rostly prodeje, takže my jsme v podstatě jenom stavěli tu firmu tak, aby jsme uspokojili tu nabídku těch zákazníků, teda tu, ten zájem zákazníků, tak, aby když už někdo přijde a chce si tu letenku koupit, tak aby skutečně mohl a doletěl a jsme ho obsloužit a tak. Takže on to všechno bylo takové jako řešení té situace v nutnosti. Já si pamatuju, že na Vánoce 2014, když jsem byla v Kivě asi půl roku, tak už nás bylo ke 30. a Oliver tak jako říkal, že právě jako je to takový počet lidí, který mu přijde tak je ještě rozumný a že by to rád jako zakonzervoval v této velikosti, tak to se mě úplně nepovedlo. A... Jak dlouho to udržel? Asi měsíc to bylo. Jako... Pak bylo už to takové novoroční předsevzetí, no, další, jako Další Vánoce ne? už nás bylo 300 a ty další 800. Takže a ty další Takže Už jste tak. se nikam nevešli. No to jsme, my jsme se pak museli v každý, ro, každý rok stěhovat a na večírky už potom vlastně i ten největší klub v Brně nám byl malý. Tak museli pak jsme jste jsme se začali výstaviště. <laughs> To je, uh, napadlo mě, kupujete si letenky přes Kyvy. Jo, jo, no, my musíme, protože uh, to musíme testovat. Tu <laughs> to službu. se nedivím, že máte takový obrat, když je vás 2000. <laughs> to, je možná, je to možná taková gener, generátor že ano, zisku. Ano. Pak o tom všichni no. říkáme, jak je to super. <laughs> Dobře, čili, ale vy jste se teda do tohoto vrhla, tady do té práce pro kivy a jak jsme si zjistili, nebo jak je uvedeno a vy sama uvádíte, tak jste se do toho vrhla úplně na 100% po hlavě, že v podstatě nic jiného pro vás neexistovalo. Co to znamená? Jak znamená, co znamená takovýhle pracovní den člověka, který vlastně dělá tuto práci naplno? Jo. No to znamená, že ráno vstanete po večírku. Ne nutně, ale může se stát. A první vlastně, co ještě postali posteli kontroluje, je mobil a co všechno se prostě stalo a odpovídáte na sleku to je takový komunikátor pro, pro startupy na zprávy a prostě řešíte, co se událo přes noc. Během snídaně si přečtete e-maily. A pak běžíte do práce a tam prostě s lidma celý den komunikujete, máte schůzky, jedete do banky nebo přijedou bankéři nebo investoři k vám a do noci vlastně potom zase sedíte nad nějakýma tabulkama. Nebo no neží. zajímá mě teda polední pauza. Není. Není, dobře, tak co, jak se jí? Vy vypadáte, U, že jste přežila tu celou chci? počítače jako zaběhu. Bageta. Nebo dáme jídlo, nás Máme zachránilo. Jídlo. Dobře, potom Další teda, potom teda eh, pracovní doba zhruba do 6 hodin. A pak vlastně eh, pokračujete tak zhruba do 10, pak jdete domů a pak třeba do půlnoci ještě něco děláte. Pět dní v týdnu. Sedm dní v týdnu. Sedm dní v týdnu, tak. No, eh, jak dlouho jste to vydržela dělat? No, zhruba rok, než jsem se jako fyzicky zhroutila uh -huh. a začala jsem být chronicky nemocná, respektive furt se mě vraceli nějaké nemoce a měla jsem za sebou asi osmery antibiotika, spousty vyšetření a prostě skény na všechny jako rakoviny a tak. A všichni mi říkali, že jsem úplně zdravá. A vlastně Nenašel to... se nikdo v době, že jste blázen. <laughs> No, jako na imunologii už mě to potom začínali říkat. Tam jako... Skoro vypadalo na výlet na Krym. <laughs> A tam bych si odpočala určitě. A, a takže vlastně jako potom jsem, mě hrozně pomohla a pomohlo to, že jsem začala pracovat s jednou koučkou tady v Praze, a, která mě pomohla se vlastně psychicky srovnat a nějakým způsobem stanovit priority a, a, a vlastně tu práci trošku víc filtrovat a lépe zorganizovat a díky tomu jsem se zázračně vylečila a, a můj život se stal zase lepším. Přesto se stále rozhodla, že skončíte, a i když ten život byl lepší, tak co k tomu to dítě? Nebo... Uh, jo, no, já jsem vlastně... To byl hlavní důvod. No, uh, vedle toho, uh, do jaké fáze už se kivy dostalo. Protože uh, já jsem vlastně s dítětem, uh, respektive těhotná, pracovala téměř do posledního dne. V nemocnici, ve které jsem rodila, jsme měli přes silnici, takže to bylo v pohodě. Tam bych došla. A... Uh... To se dalo celý. i zařídit, že byste si možná přesunula kancelář přímo do porodnice, ne? Vy jste taková zkušená v řešení zpomno, Takže potíží. tam bylo riziko, že by nebyl jako uh, pokoj nad standard. A, uh, Pardon, po... já do toho nechci nějak jako příliš vrtat, jo? Ale na druhou stranu, i přesto, že jste řekla, že jste si trošku určila priority, kde se najednou stalo tady v tomhletom režimu, který jsme si před chvílí právě prošli, že se našel vůbec nějaký třeba volný čas, a dokonce tak intenzivní, že jste najednou byla těhotná. Ono to tam... stačí chvilká nepozorností. <laughs> Takže to bylo nějak zrovna... Já v dnešní zrovna... době, kdy spousta jako žen uh, bojuje uh, s tím, aby otěhotněli. Uh, je to skorá loupí, ale já jsem k tomu opravdu přišla jak slepej houslím. <laughs> Takže otec je z firmy. Uh, ano. <laughs> Ne, Nebo to smačinář, protože že. Já... Dáme jídlo. Už. Ne, nebude. Nepotřebujeme až takové detaily, ale čas se zkrátka našel. I když, pardon, musím připomenout, že pochopitelně při vchodu jste si mohli vzít papírek a tušky na dotazy našich diváků. Teď Takže jsem se trochu lekla, co jsme mohli uchodu. Pokud, pokud tedy tady nějaké otázky, které by vás zajímaly, nezazní, tak budete mít možnost se v té poslední části večera zeptat a my ty otázky budeme přečítat. Takže tím nechci nabádat k žádným otázkám, nicméně ta možnost tady je. Fantastické. Když jste, to bylo v květnu, se rozloučila s Kivy, bylo to jednoduché a teď myslím, jestli vás zdržovali, nebo jestli pochopili, že chcete a že opravdu jste rozhodnutá? Uh, no, bylo to, uh, bylo to rozhodnutí z mé strany a zároveň jako, uh, firma už na to byla připravená, což byl vlastně hlavní důvod, proč jsem, uh, proč jsem se proto rozhodla, protože právě během toho prvního roku uh, jsem s Malým docházela do kanclu, dvakrát až třikrát týdně, měli jsme chůvu, takže tam vždycky jako jsem nakojila, pak jsem měla schůzku, pak zase byla pauza jako na hraní a nakojení, a uh, tak ten den byl tak jako pěkně rozdělený, že jsem vlastně nebyla od malého ani moc odloučená. A, ale zároveň, když už jsem pracovala s tím top managementem, kterýmu jsem na prvních pár měsíců po porodu rozdala nějakou práci, respektive nastavili jsme, jako kam se má ta firma posouvat, tak potom už jsem zjistila, že už vlastně jako vědí, co mají dělat líp než já, abych jim říkala, co mají dělat, protože na začátku, že jo, když nás bylo deset, tak nebyly žádný týmy na HR, na finance, na facility, nebyla žádná zákaznická podpora, tak dále, a já jsem vlastně všechny tyto týmy stavěla a nejdřív jsem vlastně to dělala sama, pak jsem zaučovala lidi, jak to mají dělat a postupně jako vlastně jsem ty lidi vedla k tomu, aby dokázali o těch týmech rozhodovat sami. A potom vlastně jsem zjistila, že už se mě to naučila tak dobře, že už to umí líp, než bych jim dokázala dát já. A, a že vlastně to, co mě nejvíc na té firmě bavilo, bylo právě to budování a řešení těch problémů, na které nejsou jako odpovědi, když to teďka ne, že by ta firma byla hotová, to zdaleka jako ne a pořád se tam musí něco řešit. Ale a, už to není tak zběsilý růst, jako prostě to, na čem jsem se podílala na začátku. A, takže vlastně jsem se rozhodla a nedělat věci na půl a, a místo toho vlastně si vyčítat, že nedávám dost firmě a nedávám dost synovi, jsem a, se rozhodla dát teďka všechno synovi a potom až, až zhodnotím, že zase dál, tak zase se pustím na něčeho dalšího. Mm -hmm. Trošku mi tam furt jako v těch zmínkách <coughs> vypadával ten partner, ale... Okay. <laughs> snad i na něj se Já trošku jsem, dostane. Uh, e, dobře, nicméně to znamená jednu důležitou věc, že stejně tak intenzivně možná, jako jste se věnovala e, té práci e, pro kivy, tak se teďka intenzivně věnujete tedy synovi. Ano. E, ta práce e, maximálně intenzivní pro tu e, společnost, byla, jak jste řekla před chvílí, možná trošku destruktivní, protože to bylo prostě náročné. Tak jak to řešíte teďka právě v péči Osina, aby to nebylo destruktivní stejně? A aby on najednou ve třech letech vás nebyl trošku přesycen? Tak doufám, že to se nestane. Zatím vypadá jako, že ten problém je dost opačného charakteru, že... Jste přes Spíš se mě nechce vzdávat, nechce se ode mě odlučovat a tím spíš vlastně ho nechci tomu odlučování vys vystavovat víc, než je nezbytně nutný. No do... ale to, pardon, zajímalo by mě určitě, uvažujete o tom, co byste chtěla dělat, až přijde ten čas. Jo, to uh, uvažuju a právě teďka ten poslední půl rok, co jsem skončila, byl pro mě takový jako come to Jesus moment, jako přemýšlení o tom, co vlastně teda od života chci a co je ten smysl života, a což když se na to podíváme z širšího vědeckého hlediska, tak že jo, kdyby do země zítra udeřil asteroid a lidstvo přestalo existovat, tak si vesmír jako ani toho nevšimne a prostě... Možná by, si možná by si oddechl, takže vlastně jako, jaký to má smysl vůbec se o něco snažit, takže uh, sice třeba prodávat letenky je super a umožňovat uh, lidem cestovat uh, za méně peněz je uh, skvělý, ale prostě nedá se to srovnat s tím, že na světě je spousta věcí, které, které se dají řešit, zejména pomocí jako technologií, tak prostě kde by se moje zkušenosti a talent dali uplatnit tak, abych jako třeba pomáhala dělat ten svět trošku lepším místem pro život, hlavně pro svý dítě za 20 let, protože ten svět se bude strašně měnit právě vlivem technologií, a třeba teď jsem četla, že za 20 let už bude virtuální realita tak imerzivní, že bude vlastně úplně stoprocentní. Já si říkám, to je, co on bude dělat, Jakož prostě už nebude znát ten normální svět. A stejně tak vlastně technologie, které umožňují posun medicíny, tak aby prostě se dokázalo lidem pomáhat mnohem efektivněji, a rychleji, levněji a na širší škále. A spousta dalších věcí, které jako vyvstávají otázky, když si říkám, jako, jak ten svět bude za 20 let vypadat a uh, jak s tím vlastně naložit a jak... Ho připravit pro svého syna. Co vám z toho vychází? Mám zatím strašně moc otázek a žádné odpovědi. <laughs> Protože to je skoro ale... jako byste uvažovala o záchraně světa. No, tak bylo by to krásné, kdyby se mi to povedlo, ale nechci. Jaký úplně takový startup na záchranu světa? Právě, právě, to by bylo jako fantastický. Ale nicméně spíš jako přemýšlím u takových základních otázek, jako je vzdělávání, kde začít vlastně u těch dětí dát jim školský systém, který by vlastně. Im pomohl formovat vzděla... přemýšlení a učil je hledat odpovědi a řešit problémy, než jenom se biflovat data, tak to je takový jako první krok k tomu, aby vlastně z těch dětí vyrostly lidi, kteří budou schopni se přizpůsobit jakémukoliv světu, který za těch 20 let bude. Ještě další důležitá věc, která mě napadá při poslechu tady vašeho povídání, je ten moment, kdy jste si řekla, že prodávat letenky je pěkné, ale že by bylo možná taky fajn pokusit se dělat něco pro dobro světa, když to takhle zhrnu. Co je ten moment vlastně pro vás startovní, kdy tohle to bylo? Bylo to jenom to narození toho syna nebo to je vlastně nějaký Nespíš dospění k nějakému, do nějakého věku nebo jsou to nějaké zkušenosti, které za sebou máte nebo neuspokojení úplně tím, že sice jedete na plný plyn, jistě vlastně dobře ohodnocená, jako když jste ještě třeba vlastně prodala ten podíl v kiwi. To znamená, že vlastně jste zabezpečená a teďka jako vlastně se ohlížíte v tomto zpět. Co jsou tyhle ty motivace, které k takovému druhu přemýšlení, jak jste to tady před chvílí řekla, vedou? No, já jsem asi nějakým způsobem chtěla ten svět zachraňovat jako od malička, akorát, že jsem se k tomu nikdy úplně jako nedostala, vždycky jsem jako dělala něco jiného a teď si říkám, že právě mám i už zkušenosti, které k tomu můžou být dobré, protože já třeba jako na rozdíl od druhého hosta jako, nejsem vyloženě, jako, že bych já sama uměla někoho zachránit, jako, takže prostě musím svoje schopnosti využít jinak a nějakým způsobem to skombinovat. A zároveň samozřejmě to, že člověk na té máslovové pyramidě má zabezpečené ty základní potřeby, tak mu umožňuje víc přemýšlet nad tím světem v širších souvislostech a vlastně nejenom přemýšlet o tom, jak já zabezpečím sama sebe, ale právě jak třeba už pomoct i ostatním lidem. Ale kde skončil ten adrenalin toho, že vlastně jsme ve firmě, ve společnosti, která pořád roste, kde jsou pořád další nové výzvy a tak dále a najednou se zastavit a podívat, no právě možná u toho, tohle není všechno. No právě u toho, že je to sice strašně super a jako na jednu stranu mít nějakou moc a rozhodování a tady ten adrenalin je prostě jako fantastický, ale potom takový to vnitřní uspokojení z toho, k čemu to vlastně je, že akorát jako se dobře vyrobí víc peněz, ale komu to pomůže... Tak Třeba vám, co vám líbitlí, líbže je. To jo, ale právě jako já už mám všechno, co potřebuju, a víc nepotřebuju, takže prostě e, dál akorát jako, já nepotřebuji mít e, soukromý triskáč a, a vily po celém světě a služebnictvo a nevím co, a potom, že už vlastně člověk ani neví, co se dá za ty peníze koupit, Protože už všechno má, tak prostě jako je podle mě lepší přemýšlet o tom, jako jak ten svět dá měnit. A když o tom přemýšlíte, tak se spíš porozlížíte o nějakých startupech, o po nějakých jiných nápadech. Nebo vymýšlíte nějaký vlastní? Jestli byste do toho chtěla dát tu svoji schopnost realizovat, tak jako jste to udělala v Kivy s Oliverem Dlouhým, anebo jestli uh, spíš přemýšlíte a designujete si nějaký vlastní nápad, který byste chtěla realizovat? No, uh, přemýšlím spíš, kde vlastně dokážu já svoje schopnosti nejlíp uplatnit, protože, jak říkám, já V Česku jsem... nebo v zahraničí, mimochodem, mě napadá, by tak, to mělo být. Tak teď v Brně. Teďka v Brně, Teď a Brně jako se synem, ono a potom... to asi v dnešní době, řekněme, digitální je celkem jedno, jakože prostě... Tak, jak letenku a letíte. No a tak, jak Kivy vlastně může fungovat jako globální firma z Brna, tak prostě nemusíte sídlit někde konkrétně na to, abyste mohli jako ovlivňovat fungování. To, už dneska jako neplatí. No. To je celkem jasný, to je v podstatě jenom zdroj humoru, který navíc velmi silně slábne. Tak. E... Pardon. Ne, to je věc, která jde za mnou. Jde, e... ještě se trošku v tom hovoru vrátím maličko o patro zpátky. Vy jste tady v té předchozí odpovědi řekla, že vlastně ten moment byl, že už vlastně nepotřebujete víc. Jeden z těch důležitých pro to přemýšlení vlastně jak jinak vlastně se dostat k té záchraně světa. A e, myslíte si, že byste k tomuhle tomu momentu e, ve své mysli došla i v momentě, kdybyste nebyla takhle, řekněme, materiálně zabezpečená? Je to vlastně jeden z těch důvodů? E, nebo je to spíš věc třeba e, určitýho věku, k který, v kterém se začne zamýšlet nad jinými tématama a není nutně potřeba, aby byl takhle zabezpečený, jak jste naznačila, že jste... Pro mě je to hodně otázka, řekněme, zkušeností a rozhledů, který jsem doteď mohla načerpat z různých zkušeností. Třeba v rámci JICu jsem měla možnost se, seznámit se Singularity University, což je vzdělávací projekt v San Francisku. A ten vlastně se zaměřuje na využívání exponenciálních technologií, prostě ať už to jsou drony, umělá inteligence, kvantová e, výpočetní technika a tak dál, a prostě poslední technologie a jejich kombinace tak aby e, se dokázali řešit nejpalčivější problémy lidstva, ať už je to v otázce zajištění potravy, bezpečnosti, dopravy a tak dál. A všechno to jsou projekty, které na jednu stranu mají humanitární aspekt ve smyslu řešení sociálních problémů, ale jsou viděleční. To prostě není jako charita, ale prostě je to biznis, který umožňuje měnit svět k lepšímu pomocí technologie. A když zrovna nevymýšlíte tedy, jak byste pomohla světu, když se nevěnujete nově tak určitě máte víc času než dřív, když jste byla výkoná ředitelka je to Super, že jo? A tak jak si ho užíváte jinak? Určitě máte něco, co no. vás baví, těžší? Tak já jsem na mateřské dovolené. A já bych tomu s... tak neříkala. Ano, takže můj syn má uh, roka tři čtvrtě, takže ono jako toho volného času není až tak úplně jako, nepřeberné množství, nicméně musím ho pochválit. teďka začal konečně spát celou noc a dokonce jako odpoledne někde, někdy si střihne až tři hodinky v kuse, takže už jsou chvíle, kdy se dokonce začíná nudit. Takže si říkám, že už je právě ten čas začít jako trošku možná něco dělat. No. A co? Co to je? Když máte chvilku, tak co vás baví? No právě jako Bavit se s lidma o tom, co by se dalo dělat a dělat knížky. Ne, teďka Veronika se teďka ptá vyloženě na hobby. Koníčky. Hobby i koničky. koníčky. byla jsem věc, nechtěla to použít, normálně aby to nebylo věděli, Ale, tak no, ale je, já jsem že volného času tak dlouho neznala, že. <laughs> to, že jste na to zapomněla. Ano, zapomněla. A já jsem dřív v tom předchozím životě se věnovala lezení, takže k tomu se teďka vracím a to je super, protože tam vlastně můžu brát na sebou, protože když jsme byli venku, dokud hezký, tak tam pál na louce s dalšíma dětma, maminky lezly a, a teďka vlastně se pase na stěně a maminky lezou, takže to v pohodě. Jo. Takže lezení. E, Tím... Což je teda věc, která se dá dělat zejména v létě, že jo? No nebo v zimě hory Na umělé stěně, v zimě Na umělé stěně no. taky. Takže tím je vlastně vyřešena i ta zima. Je to v pohodě. Dobře, tak jo, tak já jsem se v tomhle tom celkem zorientoval, je to jasné. No a teďka mi řekněte ještě, jestli zároveň třeba necítíte kolem sebe, třeba mezi svými vrstevnicemi, právě podobnou, řekněme, situaci, kterou vy jste taky zažila a sice vlastně jakoby ta těžkost toho momentu, kdy je dobrý nebo vhodný, prostě nějakým způsobem se zastavit a vohlídnout se zpět. Jako, co byste třeba poradila v tom? Co jsou ty momenty, které vlastně můžou být vlast... takový, že se přeskočí tenhle moment a vlastně najednou člověk zjistí, že pracoval 20 let do úmoru a najednou vlastně jako zapomněl tak trošku na to, že v předchozím životě třeba lezl na stěně. No, a je to určitě jako složitý, protože když člověk je v tom ponořený, tak vlastně nevidí napravo a nalevo. A já sama jsem vlastně byla hrozně ráda, že mám teďka syna, který mě pomohl takzvaně jako vytáhnout hlavu ze zadku, abych vlastně pochopila, co ve skutečnosti je ve světě nebo v životě důležitý. A jako. Pro spoustu lidí to může být náročný, ale z mých kamarádek, když se ptáte na ně, tak spíš to je jako, že spousta lidí, kteří buď třeba i chodí do práce, která je až tak nenaplňuje, takže netrpí úplně tím, že by vlastně do ní byli zase tak ponořený. A nebo potom zase naopak lidi, kteří jsou tak strašně ponoření, že jim můžete vykládat cokoliv a oni to nevnímají, protože prostě dokud nepřijdou sami na nějaký to fyzický dno, tak prostě to je něco, co je těžko přenositelný. Takže univerzální radu nemáte? Nemám, ale to jsem nikdy netvrdila. <laughs> ne, to já jsem si ani nemyslel, že by takového něco jste řekla, ale tak mě napadlo, že třeba jo a ono ne. Musím vás sklapat. Lucie Brešová, díky. Děkujeme moc. Díky moc. Dostali jsme se téměř vzorně do časové poloviny Já našeho to pořadu. Hlídám. Je to neuvěřitelné. Druhým hostem je už zde přichystán Tomáš Šebek, který je zejména spojován s Lékaři bez hranic. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tomáš byl na několika zahraničních misích a to nejenom v Africe, ale zejména si taky autorem několika jste autorem několika knih. To tykání je dobrý. E, jo, hmm. tak <laughs> dobře, děkuju. E, já jsem teda Ondřej, ahoj. Ahoj Tomáš. Ahoj. E, nicméně, e, kromě toho, kromě toho, že e, vlastně e, občas jezdíte na tyhle zahraniční mise, do těchto složitějších, humanitárně složitějších situací, tak jste také chirurgem v Pražské eh, nemocnici. Na, zase vykáme. Na Františku. Jo, no já jsem teďka vlastně trošku šel do plurálu, ale zjistil jsem, že asi ne všichni, že že všichni pracujeme na Františku, já nevím. Eh, ne, Možná i teď, je... v tuhle chvíli, tam někdo pracuje. Je vás tam víc z lékařů bez hranic, kteří jste na Františku? Uh, to ne, to není. Ne, tak v tom Brožého. případě jsem šel tak do vykání, takže jste mě udalil. No a uh, uh, teď jsem šel znovu, takže... <hled> <hled> Já, Já už bych to opustil. Tohle mě baví. <hled> no, tak to jste asi jediný. No, Já se s váma vykat teda nebudu asi. <hled> to je škoda. To, Když tak to... potom. Tomáši, první otázka bude ve vykání, Veroniko. <hled> <hled> Jako se si Ondřej budeme vykat spolu, je, tato. Lech, bych si jsem... asi nezvykla, ale můžu položit teda nějakou jinou otázku. Ale já si že to je docela zajímavý téma, že o vykání a tykání zrovna v Čechách, to je jako věc, která mě trápí hodně. Já s tím mám problém pořád. No, a měli já to taky neukážu. No, no, pojďme si ptát, ale až potom, protože. Až po se, no, no, no, no protože jinak se budeme pořád plést a pořád si z toho budeme dělat stejné vtipy. A to už... No, já už jsem začal, jednoduchý to není. není. Eh, ono hlavně není jednoduchý skončit, jak to tak vypadá, ale. Mě by totiž zajímalo, protože v jednom z rozhovorů, kterých bylo už hodně, hodně, takže my jsme tady s Ondřejem trošku tápali, na co se zeptat, ale vy jste kromě jiného řekl, že máte takové nutkání výjíždět, že vás to vždycky chytná, že musíte na nějakou misi. A mě by zajímalo, jestli to nutkání už přešlo, nebo jestli ho máte pořád. Byl jste na třech místech dvakrát na planetě, nebylo to jednoduché, tak co je tam to nutkání pořád? Na tom třetím jsem ještě nebyl po druhý, ale to vás ještě asi čeká. <laughs> uh, uvidíme, ne, nejsem jako, že bych se uzavíral do stereotypů, ale nutkání mám pořád, já mám vlastně takový cykly, moje cykly ovšem nejsou měsíční, ale jeden a půl roku plus minus. a teď už jsem doma dva roky, takže už mám jako hodně velký nutkání. Ale není to nutkání jenom... Všechvý to vysoktěv... předržený hodně teda, mi to hmm. přijde. <laughs> ale vypadáte docela klidně, teda <laughs> oba dva teda, musím říct. <laughs> ne, vypadá, že docela klidně, no. Díky. <laughs> Já nemám nutkání jenom, že bych musel jezdit na misi. Já mám obecně nutkání mě jako zajímá, baví hrozně moc věcí a strašně bych je chtěl jako stihnout za ten jeden relativně krátký život, takže mě vlastně jako jedno nutkání přebíjí jiný nutkání. Ale to nutkání věd na další misi je teď jako hodně silný. Ten život samozřejmě, jak jsi řekl, relativně krátký, může mít ale různé délky. To záleží individuálně na tom, jaký se člověk těší zdraví nebo do jaký se dostane situace, jestli není někde jeho život ukončen předčasně, což se častokrát děje tedy v zónách, kam ty se vydáváš z lékaři bez hranic. Dostal jsi se do situace, kde to vypadalo už na mále, že to možná třeba bude taková cesta na Mars, tedy bez návratu. Jako já osobně nebo jestli... No, no. No. No, v Afganistánu jsem se v roce 2015 dostal do situace, kdy asi 15, 50 metrů od domu, kde jsme bydleli, bouchla jako poměrně silná nálož, magnetická, umístěná pod policeným autem, který akorát projížděl, čili to nebyl útok na nás. Ale pojí se k tomu celkem veselý příběh. Protože my jsme se vždycky vraceli z nemocnice a to jste, jako z toho Afghánistánu se pokrytý všema možnýma lidskýma sekretama, hlavně krev, ale i další. Takže první krok, který uděláte, je organizovaný přes nemocnice na bázi, tak běžíte do sprchy. Takže vlastně celá báze Peterov 20 lidí, 25 expatů a běží do sprchy. A to bylo někdy v 5 jsme se vrátili a v 5.05 jako bouchla ta nálož a v každé misi většinou na všech místech na světě máme takzvanou safety room, bunkr. No a to první, co vás napadne, když to vybouchne, tak automaticky se uplácnete na zem. A to druhý, co berete telefon, protože to je vaše základní komunikátko a běžíte tak, jak jste, tak běžíte do toho bunkru. A tam přiběhnete a tam je jídlo, cigarety, ale není tam oblečení. A najednou tam stojíte vy a osm velmi pěkných dam. A teď zkoušíte s tím telefonem skovat různé části těla, což nejde. A což o to uchlapu, je to docela jednoduché, ale co ty dámy? Ty no, mají ty body minimálně Ty právě tři. kmitají mnohem rychleji, takže... A všichni se přitom díváme na ten monitor toho telefonu, na ten displej, jestli už přijde teda sms že to nebezpečí pominulo, což tehdy bylo asi dlouhých jako deset minut. Moment, takže kdy... tohle byla ten nejvíc ohrožující zkušenost to zvysí, kterou máte. A je to, pardon, ještě, abych si to upřesnil, je to ohrožení života nebo ješitnosti? Pro mě to bylo ohrožení života... To druhý bylo v jižním sudánu, kdy jsem. Já mám strašně mimo jiné, já mám spoustu jako chyb a jedna z nich je já mám orientační nesmysl. A převážel jsem pacienty z jedné strany frontové linie, na druhou stranu frontové linie 80 km, bez jakýchkoliv jakoby pouští, kde nejsou žádné záchytné body. A já jsem se, se trvale už hodinu hlásil ze špatného místa. Věl jsem prostě jsem jinde než. A tak když mi zavolali kolegové na ten přestu vysílačku, že teda zrovna se blížím jako k bojové linii a že bych měl otočit ten konvoj a vrátit zpátky na tu bezpečnou základnu, tak já už měl tehdy dávno překročenou tu bojovou linii. A tak jsem se otočil a překročili jsme ji ještě jednou. Ale mě to krásný jakoby finále, protože my jsme se snažili tam tehdy kontaktovat jednoho z generálů povstalecké armády, něco jsme s ním potřebovali řešit a rok a půl se s ním nikdo nepotkal, A já jsem se s ním takhle potkal, když jsem překročil po druhý tu bojovou linii. Můžu říkal, vy jste docela statečný. <laughs> A já bych potřeboval, abyste nám pomohl, to jsem říkal, to my lékaři bez hranice jako nemůžeme pomáhat vojenským útvarům. A on říkal, mě by jenom zajímalo, jak to na té bojové linie vypadá, protože vy jste ji překročili dvakrát. A my se tam bojíme s naší armádou, tak kdybyste podal... Podal svědectví, tak to bylo asi dva nejvíc jako takový okamžiky. Rozumím, já jsem vás tou otázkou k tomu tak nějak vybídl, ale dostali jsme se vlastně do okénka veselé historie z misí, kterou jsme měli připravenou až na úplně závěr vlastně tohohle toho povídání. Tak teď se zase musíme dostat k tomu, co tomu mělo předcházet. A mě by totiž zajímalo, když Lucie tu před chvíli vyprávěla o tom, že teď uvažuje o smyslu života, o tom, co dělat, aby pomohla světu, hlavně i. Kvůli svému synovi, až bude dospělý, tak jestli e, ta myšlenka dát se k lékařům bez hranic vycházela z nějakého podobného základu, že jste tedy chtěl pomáhat, anebo jestli je to zkrátka tím, že jste dobrodružný typ, že jste lékaře, že to tak nějak vyplývalo samo sebou, že lékaři bez hranic jsou ta dobrá volba. Tak nějak dobrodruha a vachlapík. <laughs> Já myslím, že sportovec. To je... Děkuju, ani nejsem, je to úplně jinak. Já jsem chirurg, to je jednobuněčný organismus a my nad tím moc nepřemýšlíme nad těmhle věcmi. Takže jste tam Takže šel bez prostě, přemýšlení? Šel jsem tam bez přemýšlení, většina věcí a musím říct, že zejména těch dobrých se mi děje, když nad tím moc nepřemýšlím a přichází jako náhoda. Já jenom rád ty náhody využívám a tohle byla jedna z mnoha náhod. Jaká byla? Mě by zajímalo, jak k tomu došlo. Tu náhodu, to už se nespomínáte? Že no, to byl letáček lékařů bez hranic. Pořád bych že mám na nástěnce. Tady jednu, jo, ale teď jsem si vzpomněl. <laughs> že, že ano? Já jsem chtěl říct, že ta jedna buňka je neustále přetížená, a, takže nemá ani tu a, kapacitu na to si pamatovat, ale bylo to fakt, že jsem asi stál před, nějakým, před nějakou nástěnkou a díval jsem se, to bylo na Praze 2, tam byla taková, ještě když lékaři bez hranic, tady nikdo je neznal, tak tam byla taková vošuntila nástěnka, tam bylo ty obrázky, já jsem říkal, to jsou teda chlapíci a holky a dělají takovouhle pěknou medicínu a ještě k tomu mě jazyk, tam asi nikdy nepojedu. A, a pak to byla druhá náhoda, kdy jsem o tom začal přemýšlet a to byla. Mám kamaráda, který na těch misích byl mnohem častěji a mnohem větší část ta objel a s ním jsme se vždycky potkávali někde v metru, když on někde přestupoval a vždycky akorát jsem zaslechl, jak někde, jako on běžel, já jsem někam běžel a on říká, už jsi vyjel s lékařem a, a ty se zavřely ty dveře od toho metra a pak třeba zase za dva měsíce jsme se potkali na mužku a on řekl, rodina na tebe bude, já jsem se nedozvěděl, co na mě bude rodina. No tak teď už to víte, to co, vás, vás co, co na vás zajímavé. teda rodina. To bylo hrozně zajímavý, tak jsem se to chtěl dozvědět, tak jsem se přidal k bez hraně. Tak jste se to dozvěděl, tak to by mě taky zajímalo <coughs> ostatně, co na to rodina, na vás je mm? no, uh, tak... hrdá. Co, co byl ten utajený závěr z těch zavřených dveří? Já jsem s ženou přes 22 let, takže jsem zjistil, že to partnerství a manželství je hodně jako o komunikaci. Takže my si jako hodně povídáme. Jako v a... době, kdy jste tady, jo? No a já nejsem tak často jako mimo. Ty mise mm -hmm. jsou 2 tři měsíce jednou v tom cyklu. Ale takže si hodně povídáme a jak jsem říkal, jsem špatně na tom s orientačním smyslem, taky o geografii nic nevím. Když jsem vykládal nadšeně, jak pojedu na svoji první misi, kdy jsem dostal od lékařů možnost od lékařů bez hranic odjet na Haiti, tak jsem si hned koupil průvodce na Tahiti a doma jsem jako říkal, hele, to je bezpečná zóna, tam se normální lidi jezdí rekreovat, víš to? A jako ty jední buňce nějak nedošlo, teda, že lékaři bez hranic tam jsou navíc. Hele, jako... Do, došlo jí to asi týden před odjezdem, kdy jsem studoval ty materiály, říkal jsem si, že já si blbě vidím tady, teď na Tahiti, proč tady furt píšou Tahiti a... No a tak jsem odjel na Haiti, takže vlastně žena se ani nedozvěděla pořád někam na tu první misi. A ty další jsme si tak různě povídali, a žena je lékařka a má strašnou trpělivost, a je boží, a tak vlastně jako se mnou to asi vydržela, nějak to odpružila. U dětí to bylo ještě jednodušší, protože děti vždycky zajímalo, je prázdniny a ne jak dlouho, na měsíc, na dva, na tři. Hlavně nech doma kreditní kartu a než půjdeš domů zavolej. <laughs> Takže z dětma to bylo ještě jednodušší. Takže tam to jde. Co se týká toho těch jazyků, tak ty možná důležitý jsou pro komunikaci s pacienty, ale co všechno teda jenom taková základní jako dispozice lékaře, kterých u nás je mnoho a máme tradici minimálně od nemocnice na kraji města velikou, je důležitý, aby prošli nějakým výběrovým sítem lékařů bez hranic? Když jsem prošel výběrovým sítem lékařů bez hranic, což v tehdy jsem uměl stejně být anglicky, jako umím dneska, tak uh, mě poslali, uh, já jsem všeobecný chirurg, zaměřuju se na břišní dutinu, tak mě poslali na Haiti, který je ryze francofoní, kdy jsem napsal, že francouzsky neumím, jako ortopeda. <rý> Takže... Jako, že ty nohy jsou nějak jednodušší, jo, nebo... <rý> Takže kromě toho, že jsem se jako měsíc s nikým nedomluvil, pak jsem začal jako vnímat nějaké první jako věty souvislosti, pak jsem se stal strašně jako v jejich očích takzvaný smart surgeon, protože oni říkali, Ten je boží, my vždycky se zeptáme, tam by jako francouzská, to asi Potrudíš, že francouzi hodně si povídají a mají ty různý mm. reunion a teď oni jako si vždycky bavili a bylo to hrozně dlouhý a začali dlouhým donk a teď prostě mluvili a mluvili. Donk tak, se tak. Teptali, tak, tak se vždycky teptali, a jak se jako máš a teď čekali, že prostě já spoustu věcí zkritizuju a já jsem vždycky říkal Sava, <laughs> říkali to neboží, jako <laughs> a já jsem jiný slovo neuměl nebo jinou větu. <laughs> Tak jsem si říkal, je to v pohodě, sava, sava. A tak mě měli za smart surgeon a já jsem se vlastně jako nikdy francouzsky pořádně nenaučil. Trošku jsem se naučil tam tu ortopedii, jinak obecně lékař... S lékařema bez hranic by se měl vlastně teoreticky postavit k tomu organismu jako ke komplexu a v Afghánistánu jsem občas s kolegama otevíral hlavu. V Jižním Sudánu jsem otevíral, že nám dělohu, protože jsem rodil děti a takže je to takový jako pestrý a očekává se trošku víc a přesah. A není to třeba zas tak super specializovaná medicína, jako dělám doma. To chápu, ale pořád jsme se ještě nedozvěděli, co bylo tedy to síto, kterým byste třeba neprošel, protože tam jsou aspoň nějaké psychologické testy, strach třeba z nějakých jako hraničních situací, panika, aby člověk najednou neutekl z, řekněme, operačního sálu, No, to byste se asi musel zeptat i psycholožky, když mě pustil, <laughs> jako Takže aspoň nějaký pohovor tam teda je. Jo, jo, ten pohovor je několika stupňovej a dokázat to, že člověk má mít diplom a že něco teda v medicíně už odpracoval a že umí jazyky <laughs> a pak teda prošel jsem nějakým psychologickým sítem, kde se nás snažili pořádně skvíznout, aby jako viděli, co, nebo namodelovali nám situace, které nás můžou pak jako potkat. Mm -hmm. Vy jste byl na Haiti tedy potom v Afghánistánu, v Jižním Súdánu, Vy si vybíráte, kam chcete jet, nebo vás tam pošle organizace, jak to je? No, mě tam posílali lékaři bez ranic, po tom, co jsem absolvoval úspěšně misi na Haiti jako ortoped, frankofoní, tak mě poslali podruží na <tějí> Haiti jako ortopeda, Fran... francouzským mluvícího, <tějí> jsem se osvědčil, tam nějak omylem nabili dojmu, že mám jako kvality válečního chirurga, tak pak příště se nabídlo Afghánistán a teď, když jsem jel do Sudánu, tak zřejmě si někdo myslel, že umím třeba tropickou medicínu, že bych mohl dělat praktického lékaře, tak jsem tam chvilku dělal praktického lékaře. Mě trošku škrábe v krku, co byste mi poradil? Uh, je, co já, bys mi poradil, teď, když už se známe takhle? Já jsem teď hodně, já jsem teď hodně, hodně dobrý přes tuberkulózu, ebolu, malárii, takže o chřipce na nachlazení toho moc nevím. Je pravda, že jste se musel v Africe dělit to práci s místním šamanem? Já jsem se s ním nedělal, on byl mnohem lepší a měl tam mnohem Takže lepší Takže vám něco nechal? On měl mnohem lepší reputaci. Na závěr to bylo tak, že když jsme jako uzavírali díl, já jsem tam byl takový vyjednavač mezi náma a místním šamanem, tak on mi říkal, ehm, ty nemůžeš dělat tu ortopedii a šroubovat ty kosti, ty tomu ale vůbec nerozumíš. To prostě bude všechno posílat ke mně. Ale já zase neumím porodit ty ženy a nerozumím, když jsou ty lidi žlutí a za lepí ostřeva, To bych zase jako posílal k tobě. Takže jsme se vlastně takhle krásně domluvili a my jsme ho pak zaměstnali. Jako jako jednoho z lékařů bez hranic a zajistili a jak jsme stoprocentní retenci pacientů, který předtím od nás odcházeli, protože oni vždycky říkali, že tady dělá nějaký magic, tady ty kováčové bílí a my věříme tomu našemu tradičnímu léčiteli a když jsme ho měli v nemocnici, tak oni řekli, jako oni furt dělají ten magic, ale je tady někdo, kdo má jako autoritu a on to zřejmě schvaluje, tak my zůstaneme v nemocnici. A jak léčí teda on ty zlomeniny? No, on je léčí tenhle ten jako celkem perspektivně papírovým kartonem, ale měl, mě, měl, jsem, měl jsem čest jako poznat práci i jiných tradičních léčitelů a když ke mně přišla jako 65-letá teta, měla popálení zápěstí a zjevně deformovaný a já říkám, teta, co vám je? Zlomila jsem si zápěstí před týdnem a šla jsem za tradičním léčitelem a on ohřál vodu na 100 stupňů a tím mi polil to zápěstí a mě už teď nebolí ta zlomenina, ale hodně mě pálí ta popálenina. <laughs> Tak jsem říkal, to je perspektivní přístup k medicíně, vytloukat klín clean klínem. Já myslím, že je to čínská metoda, ale to se možná říká tedy, jak si i v Sudánu to tak funguje. Mo, mo, možná je to přenositelný. Každopádně tohle, to je teda, pořád jsme v ranku těch historik, které jsou relativně veselí, až srandovní, vyvolává to tady úsměvy, až smích, až záchvaty ne všechny historiky jsou takový, protože ty situace jsou častokrát hraniční a zajímá mě, co Tě tam naštvalo nejvíc ta bezvýchodnost těch situací, těch zemí, v kterých seš, který vlastně nějakým způsobem tedy v uvozovkách produkují takováto zranění, nebo takhle řekněme hraniční situace třeba různých nezabezpečených porodů a tak dále. Nebo to byla třeba i spolupráce s některými tvými kolegy, kteří, jak jsem slyšel v jednom rozhovoru pro rozhlas, byli velice bezohlední vlastně k těm pacientům, protože vlastně třeba je brali jako lidi, kteří v vozovkách nemají perspektivu v téhle zemi nějakou velikou, takže vlastně ta péče třeba může být mnohem jednodušší, než, než třeba tady v Evropě. Tak to teď nevím, jestli jsem tohle někdy prohlásil, jestli ho tak si tam pár facek. No ne, Evropě... tak já jsem to trochu přeformuloval, ale <laughs> mluvím, jako... o, mluvím o historice třeba sterilizace různých dívek, která třeba nebyla úplně nutná a tak dále. Setkal jsi se s něčím takovým? Tak teď Marně pátrám v paměti, jestli jsem se setkal s dívkou, kterou jsme měli sterilizovat, ale ne, která, byla, která byla sterilizována z z... někým sterilizma. z nějakých předchozích kolegů, právě třeba z lékařů. Já ondřej, byl to rozhovor s tomášem. To že... <laughs> tohle jsem fakt nikdy neřekl. Ne, tak <laughs> ne. já to budu muset dohledat archivu. No nicméně, ale je... ta, ta podstata té otázky se nemění. Jestli, jestli jsem byl je, naštvaný. Jestli byl naštvaný a jestli je to vůči vlastně té situaci politické, která způsobuje tyhle ty zranění, nebo třeba i v rámci té péče, že jste. Zkrátka najednou byli bezradní. No My jsme tam primárně jako a politická organizace, takže my jako vůbec ty lidi nesoudíme a je nám nakonec jedno, jestli v té nemocnici v Kunduzu v severním Afghánistánu skončil Afgánec a nebo Talibanec. Pokud se choval jako rozumě a byl to pacient, který byl neozbrojený, tak jsme se k němu vlastně chovali jako pacientovi. Jenom jsme doufali, že za náma je nějaká mašinerie a nějaký právo a tak dále, ale naším jako cílem není ty lidi primárně soudit, ale ty lidi léčit. Jestli mě něco naštvalo, tak to bylo třeba v tom Afganistánu. Strašlivá, to, že tou válkou ty dospělí, ty si za to tak trošku můžou sami, ať už jsou na kterýkoliv jako straně fronty, ale ty děti za to nemůžou. A tohle bylo hrozně smutný v tom Afganistánu, spoustu našich jako dětských nebo pacientů byly děti a ty za to fakt jako nemohly nesly jenom následky té války, ať už prostě někde sáhli na výbušninu, nebo je někdo na ulici postřel nebo přel ve vysoké rychlosti autem nějakým uh, válečným pohybovadlem. Tak to mě asi jako štvalo, to mi přišlo. Hrozně nefér a taky mi občas trošku přišlo nefér, že vlastně ten západní svět, který o tom jako domněle rozvojovém světě neustále tak jako velkoduše hovoří, o něm vlastně vůbec nic neví. Že ten západní svět podle mě jako mnohem jako pokulhává, mimo jiné v tom, že tady jsme si dneska už tolik neuvědomujeme, co to je třeba rodina, komunita a tam si to ty lidi paradoxně uvědomují a nepotřebují na živobytí víc než dolar a přitom jako mají mnohem víc a mají jako šťastnější, plnější život. Ale já nerad filozofuju, já jsem totiž chirurg. <laughs> tak. No a k tomu tedy se vrátím k té profesi a hlavně k tomu, že ta myse Lékařů bez hranic by měla být vytvořit nebo vybudovat nemocnici na místě, kterou potom budou obsluhovat místní, tak aby fungovala. A zajímalo by mě, jestli se to daří vždycky, nebo jestli je to spíš taková meta, ke které se těžko dostáváte. Daří se to asi v 60%, což jsme jako jedna z nejúspěšnějších vůbec jako neziskových organizací mezinárodních humanitárních. A je to opravdu klíč. My se snažíme to know-how předat vlastně těm místním lidem to nejlepší, co jsme se kdy v životě naučili, ať už ve školních kamnách, anebo pak někde za tím stolem. Vtipný je, že občas to proudí opačně, že já, když přijdu do Afghánistánu tak prostě pro mě lidi postřelený nebo pobodaný, to je úplný novum pro ty lidi místní, respektive ty místní doktory, je to něco, co vidí každý den už teď přes 40 let toho občanského konfliktu, který tam je, ať už je na druhé straně kterákoliv armáda, tak občas ta energie, nebo velmi často ta energie proudí, proudí obou straně, my se snažíme předat to nejlepší, naučit je to nejlepší a vlastně zanechat těm lidem know-how a pomoct jim vybudovat nemocnici absolutně soběstačnou, aby oni si v ní mohli dělat práci, která té komunitě pomůže a my se pak jako posouváme zase na nějaký další hotspot. Já připomenu, že možná přichází chvíle, kdy bychom mohli finalizovat ty otázky na lístečcích a postupně začít vybírat. Ale zajímala by mě věc, která se týká toho, že píšete knihy. A jsou to docela úspěšné knihy. Taky máte cenu čtenářů České knihy za publikaci Mise Afghánistán. A to, co se chci zeptat, je, jestli vy. A píšete, protože vás baví psaní? Nebo jestli píšete, protože máte tolik zážitků, že si je nemůžete nechat pro sebe? Tak co je dřív? Nebo to píšu, protože si nic nepamatuju. Ale... A potom to zveřejníte a má to úspěch? No, já si nejsem jistý, jestli to je úspěch. Já si myslím, že moje knihy jsou fuck up. Stejně tak si myslím, že spoustu dalších věcí. Já se třeba snažím jako. Co potom ty knihy, co nemají cenu? <laughs> Žádnou. Já mám cenu jako laskavého čtenáře. <laughs> to je taková cena útěchy. Jako, když už nic není, tak dostanete cenu laskavého čtenáře. Ale já mám strašně. Na své čtenáře a já si myslím, že já ty knihy... No, ale jako píšete jim fakt upy, jo, tak, tak nevím. No takhle pozor, my je píšeme společně. Jo? My píšeme ty fakapy společně. Já nejsem spisovatel, já jsem zapisovatel. Mm -hmm. Ty lidi se mě na něco ptají, pokladají mi otázky a na ně trpělivě odpovídám a večer na misi vznikne kapitola. A druhý den se mě zase na něco ptají a třeba si to moderuje ve smyslu. Včera si psal, a bylo to moc o chirurgii, bylo to moc očervený. Teď nás zajímají, jaký tam máš holky a co tam jíš. Mm -hmm. Takže jako čtenář si to vlastně. Tak jaký tam máš holky? Tu tá me to je právě v těch knížkách. No ne, ale tak dá se to rozvést, že jo, jako v těch knížkách většinou, pak už není ta intonace, to nadšení nebo naopak ten zmar, tak jak to, jak by se to dalo zhrnout takhle nějak jako se verbálně. Výborně. V Afghánistánu jsou nejlepší vodní melouny na světě, to potvrzuju. v jižním Sudánu jsem poprvé v životě trpěl hladem, protože tam každý den ráno, v poledne, večer máte kozu, která se připravuje tradičním způsobem. Když jsem mi viděl poprvé v tom kastrolu, tak jsem řekl: ale "Já jsem vegetarián." Já. A alternativa k tomu byl kopeček rýže a ten jsem takhle jedl a pak jsem se na konci toho týdne zvážil, zjistil jsem, že mám minus 7 kilo a že ta se trvá tři měsíce a já sice matiku moc neumím, proto dělám doktora, ale vyšlo mi, že bych se už nemusel vrátit domů. Tak jsem začal jíst tu... Jíst tu kozu, což bylo hrozný, zejména potom jsem se vrátil domů a kamarádi mě vzali do nějaký uh, dobrý restaurace. Kozí, tam je... sír. kozí sír. Aha, tak a tam. jak se tam ta zadělám, dělá, to mě zajímá. Tradičně vezme se mačeta, roseká se na hadry se vším všude, včetně kostí a vnitřností, to se zamíchá v kastrolu, nesolí se to, nepepří se to, nekoření se to a nabídne se to ke konzumaci. Uh -huh. A sní se to. No, po tom sedmém dnu se to sní. A co jste si dal, když jste se vrátil domů? Se to jí pořád. No, všechno možné, co to je, jasně, řízek, guláš, knedlíky, tradiční český jídlo, který miluju. To jsem rád, že jsme se nedostali k těm holkám. Jo, to jsem právě chtěl, to jsem právě chtěl říct, že se trošku zamluvilo. Čili se k tím právě teď dostáváme. No, tak když, někdo něco, nebo když někde něco vybouchne, tak mám možnost mít jako poměrně intenzivní zážitky z těch misí, ale ono zase tak často nikde nic moc nebouchá, takže je to normální spolupráce s mými kolegyněmi. Tomu rozumím, ale je to zkrátka prostředí, který možná vzhledem k situacím a k tomu, že tam je celá řada vyhrocených prostě zážitků, vede k tomu, že třeba ty single doktory a lékařky mají určitou tendenci se párovat. Tak by mě zajímalo, jestli s tímhle problémem jako tým už taky nebojujete. No tak já už spárovaný jsem. To, to je věkání. Čistou... No. Je. Já, já týkám. To jsem rád, že to vlastně si použil to slovo spárovaný. Já už spárovaný jsem a nemáme tam úplně prototyp jako major Juliánova na těch misích, takže a tý práce je tam jako opravdu hodně, takže většinu času vlastně pořád pracujeme. Dobře, než se dostaneme ještě k těm dotazům, které přicházejí z publika, za což vám samozřejmě děkujeme, tak se chci ještě zeptat na jednu věc. Ty jsi zmínil ty zranění, které jsou dané třeba válečnýma konfliktama, nebo i třeba náhodou, když prostě tady šaman opaří paní, aby jí vyléčil zlomeninu. Mám to myslel vážně, teda. Navíc. Ale jestli taky bojujete s věcma, které vychází třeba z rituálů těch daných zemí. Nevím, jestli jsou to zrovna ty země, ve kterých ty jsi byl, ale obrovským problémem, je například ženská obřízka, zatlačování prsou a tak dále. Jestli jsou tohle věci, které vlastně jsou ve finále řekněme, zbytečný, ale častokrát zkrátka působící tak obrovské vlastně ztráty a zranění, jestli se tím zabýváte a jaký jsou vlastně vaše reakce na to, jestli je možné taky tam působit nějakým způsobem osvětově, abyste vysvětlovali těmto lidem, že to je skutečně rituální blbost, která vlastně opravdu způsobuje v nejhorší míře třeba vykrvácení. Tak ty už jsi vlastně na to krásně odpověděl. My ty mise skutečně, které jsou zaměřené na tyhle konkrétní věci máme, já osobně s tím zkušenost nemám, já mám zkušenost Haiti z vůdů, ale snažíme se na to reagovat jediným možným způsobem, kterým umíme, a to je edukace. To znamená, pracujeme s tou. Čili místní... součást toho programu není jenom tedy ošetření, ale i vzdělávání. Já si myslím, že hlavní část toho programu je vlastně vzdělávání. Ať už vzděláváme lékaře nebo kolega logistik, vzdělává místní logistiky, aby byli schopni se postarat o vozový park a zapojení elektriky do nemocnice, tak část našich kolegů, spolupracovníků jsou třeba terénní pracovníci, kteří se zabývají tím, aby v komunitě se snažili vysvětlovat, co to je hygiena rukou a mimo jiné třeba prevence sexuálního násilí, násilí na ženách obecně a tak dále. Já jsem se potkal s, na Haiti z VUDu, kdy k nám přišel pacient, který měl takhle úplně rozleptanou celou dolní končetinu, vlastně celou kůži měl jako slezlou, protože tam ty místní VUDu prýste ordinovali velmi často koncentrovaný čpavek, kterým se měli ty lidi jako doma léčit. A on přišel s tím, že ho trošku svědělo koleno, tak si jako měsíc leptal tu nohu, až mu prostě zmizela celá kůže i podkoží a přišel se jako ověřit k nám do nemocnice, jestli je to správně tenhle ten postup, jestli ta léčba je v pořádku. Nemůžu říct, že bych vůdu rozuměl, ale někteří pacienty, kteří prostě nějakou vůdu léčbou prošli, tak jsem viděl, spoustu mých kolegů se právě setkává s zatlačováním prsů, ženskou obřízkou a tak dále. Což mě připomíná, tady respektive napadá mě ještě jedna otázka, než se vydáme k těm vašim z publika, jak na vás reagují místní? Jestli k vám mají důvěru, nebo jestli když třeba je to mezi vámi a někým, kdo provádí vůdu nebo šamanem, tak potom raději si nechají říct od těch místních. V tom Jižním sudánu to bylo komplikovaný, ale já jsem nakonec jako skonvertoval toho místního šamana, který byl 300 metrů od nás, jeden z nejlepších jako Jižním sudánů mimochodem. Ale většinou, nebo skoro ve všech projektech, my požíváme obrovskou... Úctu a jsme obrovskou autoritou. Kromě toho, že jsme zaměstnavatel, tak vlastně většinou býváme jako jediné zdravotnické zařízení v tom místě. My jako lékaři bez hranice lišíme od ostatních zdravotnických humanitárních organizací tím, že jsme experti, že jsme hlavně doktoři a že jezdíme na ten úplně jako nejvzdálenější hotspot, který existuje. Někdy nás tam doprovází Červený kříž a většinou tam jsme sami, takže vlastně v tom místě už není nic dalšího. Když jsme byli na otevřený frontě v v severním Afghánistánu ve 400, tisíci hlaví aglomeraci, tak jsme byla jediná specializovaná nemocnice, která používala, vlastně poskytovala trauma péči těm postřeleným lidem nebo jinak devastovaným válkou, a když jste se zeptala toho afgánce kolegy v té nemocnici, přes vás vítali ty dělo granáty, jak jsme tam jako safe, tak on řekl: Hele, kdyby se tady na tebe jenom někdo blbě podíval, než kvůli tě obvinil z něčeho, nebo byl zprostej, nebo se tě dotknul, tak během vteřiny sem vtrhne komunita z města a toho člověka zlinčují, zabijou, prostě otáhnou a vyklidí ti cestu. Vy jste tady pro nás důležitější než cokoliv jinýho. Prakticky to fungovalo třeba tak, že nás lidi z té komunity varovali před další invazí Talibanu do města dřív, než americká rozvědka. Tak jdeme na lístečky. Já mám tedy první, toto není otázka, není podtrženo. Jako rodilý Brňák protestuji proti invektivám vůči tomuto městu. Takže já za sebe se, se žít, omlouvám a chci říct, že z mé strany je to pouze takové škádlení z lásky. Jsme taky. a... Takže omluvám? To není ani omluva, to je spíš vysvětlení. Nemůžeme si, nemůžeme si pomoct. A já si myslím, že Brňáci mají strašný smysl pro humor. Já nevím, jestli jste zaregistrovali anketu na to nový nádraží, jak se to má jmenovat. A myslím, si, že to není jako nebo vtip. Takže to jsem rád, že to všichni znáte, tak já to říkat nebudu, abych se nedotkl Brňáků. Já mám hrozně rád a myslím si, že jsou strašně vzdělaní a mají smysl pro humor. Tak... A já jsem myslel, že tohle samozřejmě, že víme. Tak, teď se tedy dostáváme k otázce pro, tady vidím paní Brešová. Očekávali jste na začátku, že firma Kivy se tak rozroste? No, my jsme čekali, že to poroste a ty ambice byly velké. Nečekali jsme, že u toho budeme potřebovat tolik lidí. To bylo takové jako, takový překvapení po cestě. A se kterým jsme se museli poprat a jako věřili jsme od začátku tomu, že to bude velký takže proto jsme jako za tím šli Pan Šebek přenášíte praktiky šamanů do českého lékařství například výměna stehení lidské kosti za zvířecí tak Rád tom třeba v nemocnici na Františku Moc rád o tom vykládám, tak třeba některého ze svých kolegů, akademiků, jako přinutím, aby začal testovat jako implantát ovčíkosti do lidského organismů. ale já to nedělám, protože kdybych začal, tak nesedím tady s váma, ale asi v ruzi, na ruzině, tak... Tak, takže ne. Asi ne. s letenkou v ruce a někam byste prchal. No, pokud bych to stihl přesky vy, tak bych samozřejmě zdrhnul, ale um, um, nepřenáším praktiky tradičních léčitelů. Rád je popisu a paradoxně s obrovskou úctou, protože ono to v té komunitě funguje. Oni nemají lékaře v Jižním Sudánu, tam je jeden na 100 tisíc obyvatel, takže bez jakéhokoliv jako uzardění říkám, že je to vlastně fajn, že tam toho tradičního léčitele mají. A mnoho věcí pro mě nepochopitelných jim tam funguje. Mimo jiné i ta transplantace. O kosti do stehení kosti. Jakože se uzdraví. No, jestli mu ta kost někde vypadne, v rámci nějaké obrovské imunitní reakce se zahojí dvakrát rychleji, to už je jenom jako moje teorie v pozadí, ale ve skutečnosti to tam tradiční léčitele jako běžně dělají. A ten, který jsme mi zaměstnali pak v nemocnici Lékařů bez hranic, tak si měl velkou zkušenost a úspěch. Mhm. Tak, já tady mám pro Luci otázku, které české startupy vás zaujaly v poslední době a možná celkově. Celkově, no uh, ono vlastně těch startupů, který by měli nějaký globálnější přesah v Česku moc uh, není. Uh, já spíš jako tak nějak z osobní zkušenosti třeba mám velice ráda Liftago, protože... Uh, protože ho i prakticky využívám a myslím, že to funguje skvěle a třeba obdivuju Marušku Havlíčkovou, jak dokázala přetransformovat slevou mat prostě v portál inspirační, který někam posouvá za jako těch slevových kuponů a takže prostě já jsem ráda, že se tady lidi snaží a bylo by super, kdyby měli víc ambice myslet prostě globálně, nejenom v rámci českého měřítka, protože to je tady největší omezení v Česku vlastně a je to jenom v hlavě. Hmm. A proč myslíte, že to tak je? Už jste nad tím přemýšlela, myslíte, že je to tím, že se nedostaneme tolik do zahraničí nebo nemáme takový kontakt nebo čím to může být? Tak asi, Malé sebevědomí? Asi jako sebevědomí a nějakým způsobem ta, to historické dědictví, na což se nedá jako do nekonečna vymlouvat, a, a možná, že lidem jako stačí málo prostě na to, aby vlastně ono, že jako malým rybníčku být úspěšný je jednodušší, než prostě být úspěšný na jako tom velkém měřítku. No. Takže... Na volné moři, no. což pro sladkovodní rybu může být problém. Na každopádě. Pro Tomáše, od velice pozorného diváka, jak to, že máte dvoje hodinky? Já jsem se chtěla taky zeptat. Já jsem si myslela. Já jsem si myslel, že se na to někdo zeptá. tak buď si můžete myslet, že jsem idiot a nebyli byste daleko od pravdy. No <laughs> a... ne, tak na to, že máte jenom jednu buňku, tak prostě ty dvoje ty hodinky můžou být moc? No to máte pravdu, já taky stíhám se dívat buď na levo, nebo na pravo, ale na, na oboje najednou. Druhá možnost je, že, a ta není podstatná, a ta třetí je, že vlastně zatím na světě nevyrobili hodinky, které by splňovaly všechny moje očekávání, takže... Tak to mě zajímá, to mě zajímá pořád víc jako, takže pozor, podle mě hodinky mají mít tyto funkce, ukazovat přesný čas, mít tam stopky, budík a datum, co dál? No a já si myslím, že žádný hodinky tohle neumí. Já <laughs> jako... mám asi za 150 Kč, tam to je všechno. Ty jsem možná nevyzkoušel, já si jako nekupu záměrně drahé hodiny, já jenom hledám ty, který splňují moje předpoklady. Tak ty leví mám proto, abych se jako nestratil. Já jsem fakt úplně marný na navigaci a ty na té leví ruce mám zejména, já trošku pilotuju a tak se mi občas stává, že hlásím na to letiště, tý věži, že letím z východu a já přistávám ze západu. Tak a potom ten řídící prostě se dívá na blbou stranu a ty, který mě znají, tak se už automaticky dívají. Když řeknu sever, tak jsem z jihu. Takže ty mi určují a říkají, kudy mám letět a odkud přilítám. A ty napravo, to jsou jako takový komunikát. Já jsem, mám rád gadgety, mám rád technologie a zatím nejsou prostě hodiny, které by to uměly spojit dohromady. Takže jsem tím vlastně odpověděl, tou první odpovědí jsem tak A co byl ten druhý důvod, co jste nechtěl říct? Ten druhý důvod, já už jsem asi zapomněl. Ne, ne, ne, nezapomněl. Uh, nebylo to nějak podstatný. No dobře, <laughs> tak potom země. ještě než si budeme tykat, tak já se nějak vás dostanu. Ještě se k té to se vrátíme. Uh, tak, uh, Lucie, uh, proč jste se rozhodla prodat svůj podíl v Kivy? Tady asi jenom proč jste neodešla, ale jednoduše třeba? Uh, no, proč jste ono to prodala tam, svůj podíl? Jo, ono to akorát nebyl prostor to v té konverzaci upřesnit, že já jsem ho ještě technicky jako neprodala, ale vlastně teďka se ví, že se připravuje prodejní proces v Kivi, odchod vlastně většinových akcionářů a v rámci toho chci odejít taky. A já jenom tu otázku doplním. Koho z vás v publiku zajímá, za kolik to prodala nebo bude prodávat? To? Vy se ptáte hrozně opatrně, ale <laughs> Mě to celou dobu vrtalo v hlavě. Zajímá to někoho? Přihlašte se, koho to zajímá. No, uh, takhle, tak ono to... tady nejde o to, že to někoho nezajímá o to, že, nebo že bychom se ptali opatrně ale my jsme taktní tak já, nejsem, 20? 20? já jsem chirurg tak je... Takže do toho strašně, říznul mi prostě, by to hrozně ale... zajímalo no, ale jasné, no, ono že... se právě ještě neprodalo takže tam ta cena pořád není je chytrá, strašně a zároveň těžko lze očekávat takt od porodníka že jo i když ne, to teda teďka jsem absolutně se netrefil. Tak, teď tady mám další otázku. Lucie, byla jste jako manažerka přísná lomeno zlá? No, myslím si, že se mě to určitě stalo. Jo, jak to vypadá, taková zlost? A, no, tak ono to je spíš taková jako vnitřní frustrace z toho, že ty lidi vám nečtou myšlenky a nedělají to, co po nich chcete. A... Že to není vlastně dokonalý nástroj propojený ano, přímo přes, s mostem, že se jim musí jako... něco vysvětlit. Ano. A ono bohužel, jako co, co jsem jako ke své hrůze jako zjistila uh, tady jako v té manažerské roli, je, že lidé musí pořád všechno jako opakovat, až to není vlastně jejich chyba, ale prostě vlastně ty lidi se v životě vlastně jako od té mateřské školy nějak významně jako neposunou. <laughs> A že to je asi vlastně pořád dokola to samé, jako... A Jak to řešíte přemý... se synem, no, prosím přesně, no, právě to je strašně jednoduchý, díky tomu, jako já vlastně mám jako, žeho, trénink jako, s, no, s násobně jako, větším počtem lidí, kteří neposlouchají to, co jako, po nich chci, takže teďka jako jeden je pro mě naprosto jako, zenová záležitost. Pak tady mám ještě tedy od stejného tazatele, abychom to měli rovnou na Tomáše. Proč máte? Lomeno máš, tak tady už je taky další adept na tykačku. Dvoje hodinky. A ah, ne, tak pardon. <laughs> A pak je tady teda, to zřejmě skutečně posluchač, který přišel asi třeba před vteřinou, protože na tu otázku jsme před chvíli odpověděli. A zároveň se ptá, bal se, jste se někdy o život? Což jsme trošku řešili tam tím výbuchem, ale vlastně to z toho byla nakonec taková spíš veselá historka. Ale teďka opravdu jestli šlo někdy o život? No, já myslím, že se bojím víc než průměrná populace a mimo jiné teda asi i o život. A nejvíc jsem se o život bál, když jsem ve svých 33 letech měl poprvé nastoupit do letadla, který letělo za oceán. To jsem se fakt málem podělal strachy. To mě mimo jiné vedlo k tomu, abych si zařídil tu pilotní licenci, abych už se tolik nebál, což nevyšlo. Jak jste se rozhodl stát lékařem? To Jak jsem k se tomu nerozhodl, došlo? já jsem chtěl být strojní inženýr. No, to. tak fajn. A jak jste se stal lékařem? To jste zjistil když, že nestudujete nástrojního inženýra? Vy jste si, vy jste si Já jsem zase šel, šel, zase blbě. Na operačním sále jste říkal, to snad jako není možné. Ja, tak na tom operačním sále já jsem chvilku dělal ortopedii a úrazovou chirurgii a tam používáme vrtačku, dláto, kladivo a ono je to hodně podobné. Uh... Jako stavařina, jo? Je to jako stavařina, ale... Já, já začínám být frustrovaná, na cokoliv se zeptáme, vy neodpovíte, takže... To je, uh, je to umění a samozřejmě uh, umění je na otázce trvat, teda... Maminka. Ale schválně. Maminka. Já myslím, to byla no maminka. To vím, maminka že říkala. Schválně. že Máme v rodině spoustu inženýrů a uh, tak uh, budeš dělat doktora, no a mamince se neodmlouvá, takže asi... Proto jsem Proto Já vás musím seznámit se synem. Jak... <laughs> no, Taky mě to úplně neuspokojilo jako odpověď, ale budíš. Co ještě maminka ti takhle říká, že máš dělat? Všechno, kdy se mám najíst, A kdy nastane jak, jak mám ten moment... děti třeba. A kdy nastane ten moment toho odtržení teda od rodičů? Já myslím, že asi nikdy od rodičů nenastane. Ten, kdo si to namlouvá, tak je podle mě závislej víc než já. Jo? já... <laughs> Já myslím, že maminka a tatínek jako hrajou strašně podstatnou roli v životě každého z nás, takže i moje maminka a můj tatínek jsou velmi podstatní. No. Po druhé už medicínu kvůli mamin studovat nepůjdu, to už jsem si odbil. Dobrá, mám tady další otázku pro pana doktora. Odkud jsou zdravotní sestry? Místní? <laughs> Čím se tak trošku vracíme okruhem k té otázce, která se zamluvila. A je teda hodně zajímavý, že nikoho nenapadne, že by tam byl nějaký zdravotní bratr. To je zajímavá věc. No tak i my na Františku máme místní zdravotní sestry z Prahy a okolí. Na misích jsou to skutečně hlavně místní lidé, ale ne jako zdravotní sestry, ale i ten ostatní zdravotní personál. I ten nezdravotní personál v Afganistánu jsou to hodně muži. Výmečně tam je zdravotní sestra. My jsme měli na celý tý obrovský nemocnici byly dvě. Sestřičky. Jedna z nich nemluvila, protože prostě v Afganistánu ženy vůči mužům nebo na muže nemluví, a druhá naopak, když jsem otevřel dveře od operačního sálu, tak mi skočila do náručí a řekla, já si tě vezmu, <laughs> ale ta se jenom chtěla dostat z Afghánistánu, tak hledala kohokoliv, <laughs> koho by se mohla uh, o, oženit. Uh, stejně tak v Sudánu jsou to spíš muži a záleží to prostě na nějakém kulturním úzusu. Uh, uh, v Haiti to byly hlavně ženy, takže vždycky jsou to hlavně místní, na tom stojí vlastně páteří lékařů bez hranic, nejsme my jako expaté nebo mezinárodní spolupracovníci, ale jsou to hlavně ty místní lidé. Pro Tomáše, hraje roli v rozhodnutí jet do válečných zón, potřeba adrenalinu, útěk z rutiny nebo jakou roli v tom hraje egoismus a útěk od vlastních povinností? Dobrý. Hmm. Děkuju ta za teli. To je asi uh, taky chirurg. Já si, já si myslím, že to je hlavně ten egoismus. Mě hrozně baví chirurgie. Mě fakt baví tak moc, že ji jako miluju jenom o chlup míň, než svoji ženu. Tak uh, já pro, prostě jenom chci hrozně dělat uh, chirurgii. A jestli to má vedlejší žádoucí účinek, že občas někomu já nebo v tom týmu kolegů pomůžeme, tak je to vlastně docela fajn. Útěk od povinností asi ne, že ty povinnosti jsou všude stejný. Určitě to není není adrenalín sport, až budete jednou vyhledávat chirurga, tak pokud jako bude říkat, že chirurgie je pro něj adrenalin adrenalín, najděte si jinýho chirurga. Protože chirurgie je bezpečná jenom v momentě, kdy se neustále ta rutina opakuje. A ono je to vlastně jako rutinní nuda a ten chirurg musí být úplně klidný a nesmí podléhat vůbec žádnému adrenalínu. Takže adrenalin do chirurgie nepatří a mezi lékaře bez hranic taky nepatří. V tom případě se musím zeptat doplňující otázkou, co vás na té rutinní nudě baví tolik, že je to jenom ochlub méně než jí milujete, než vaši ženu. Na to byste si mohl odpovědět, kdybyste měl jeden neuron, jako mám já. Jo, já si tuto otázku za neodpovím a za druhé bych na ní tu. Odpověď neznal, takže pro mě to vlastně jako by ta otázka neexistovala. Mě to prostě. Až do teď ale. Mě to tak nějak baví, já se tím ani nebudu zabývat. Jo, takhle. Mě to normálně. Normálně to jde stranou. Normálně to jde stranou a nějak mě to prostě baví, byť to hodně rutinní a většina věcí se tam opakuje. To je A Ale třeba ty výsledky jsou fajn, že Tak jsou, přijímá. Ten výsledek mě až tolik nezajímá. Zajímá mě potom ten. Jestli teda mám brát za výsledek toho pacienta, takhle, ten pacient mě zajímá. Tak jsem to myslela, Většinou, jako, že se pomáhá. Takhle, jako. pardon, to jsme si nerozuměli, já jsem opravdu jednodušší. <laughs> ale já si myslím, že to, máš jenom tak děláš. <laughs> <laughs> jo, že to takhle nemůže být, že bys byl takhle jednoduchý. <laughs> Kdybych nebyl jednoduchý, tak bych nemohl dělat chirurgii. <laughs> Kdybych u toho moc přemýšlel, tak třeba nebudu chirurg. Ale otázka od Lucie byla správná, takže tedy jaká je na ní odpověď? No, výsledek mě zajímá v podobě toho pacienta. Jako největší odměna pro mě jako pro doktora, je, když ten pacient řekne dík, ale můžu zase tím prstem hejbat, nebo ten ručník už mě nebolí. To je teda taky chirurgie. Nezajímá mě je to občas chirurgie. nezajímá mě tolik, jestli se mi to podařilo technicky udělat skvěle a jestli na tím zaplesá nějaký vědecký publikum, ale ten člověk na konci prostě, když mi nějaká teta nosí vejce a husu, tak já říkám teta, když řeknete dík, tak je to pro mě úplně nejvíc a nechte si to dík, až budete zahojená, ne, abyste mi to řekla na první kontrole, protože to se ještě třeba může jako desetkrát podělat a, tak, abyste zbytečně těma díkama neplejtvala. Takže nechte si to dík a nechte mi tu husu. <rý> To takhle říkám, a mezi tím si tu husu beru. A... Ale v Praze už se husa nenosí, to mě strašně mrzí. No, husa, husák už se denosí, tak je hlavně pár let, aspoň 30. Tak, pre pana Šepka, Ako velmi jsou náročné tě psychologické testy? Je tam velká selektácia? Mohu přeložit případně? Z, z mé husa... je to uh, husa... tak hrozné. Z mé husáku českoslovenštiny, Tak, jako. Mně je to také strašné. Já, já, uh, pro ty lékaře, uh, nebo ten náš, to naše výběrové řízení není až tak složitý, byť teda na konci opravdu procházíme takým poměrně komplikovaným psychologickým testem, ale pro ty další, uh, zejména ty nemedicínský uh, obory, je to uh, uh, velmi náročný test. Vy se musíte smířit s tím, že budete na dva roky zavřený v baráku v Afghánistánu, kde nikdy nevylezete ven a nepodíváte se, jak tam vypadá tržiště. Neuvidíte nic než z projíždějícího auta, nebo budete znát maximálně. Maximálně to letiště. Musíte si jako představit, že budete zavřený s 15 lidmi, kteří vám neuvěřitelně lezou krkem, protože prostě nemáte možnost nějakého sociálního ventylu. A Tak to opravdu je v tom Afghánistánu. Tak to nejen v Afganistánu. je na těch misí, misích? Je spoustu misí, které bezpečnostní pravidla jako omezují, vám, vymezují prostor to, té, té ubikace, toho místa, kde bydlíte, nebo té nemocnice. Takže jako na tohle člověk musí být skutečně trošku jako otestovaný a, a, a to si to v tomhle ohledu funguje jako velmi dobře. A, Uh, tyhle lidi my uh, umíme selektovat. Taky bezvadně selektujeme lidi, když k nám přijdou jako takový ty entuziasté a sluníčkáře, říkají já chci pomáhat, tak to si naši HRS ti u nějaký černý puntík a napíšou mesiářský komplex, neberem no. <laughs> nevydrží a chirurg lovo. a řekne, mě baví chirurgie. <laughs> Řeknou, dobrý, má nějakou expertízu, trošku si ho pohlídáme, jestli není sociální debil, ale mohl by teoreticky na misi. Ještě tady mám k tomu o slovenskému dotazu poznámku. Při uchádzání se o prácu se s do terénu... A koně lekár. No, tady jsem to asi nepřečet úplně správně. Každopádně Ale my to rozumíme, kolik tomu lidí? Rozumíme. 40% lékařů bez hranic jsou lékaři, respektive zdravotníci. 20% z nich jsou lékaři, a 60% je ta páteř lékařů bez hranic. Já bych si bez logistika, elektrikáře, vodohospodáře, neměl co počinout v jižním sudánu se skalpelem v ruce, kde bych neměl nemocnici a neměl bych ty pacienty, neexistovalo by tam zázemí. Takže vlastně jako ty nelékařské profese jsou strašně důležitý. A ty čítají tyhle profese, které jsem vymenoval, Lidi, kteří umějí počítat finance, jsou schopní. Dělat business case, jsou schopní komunikovat s médii. Takže, de facto, na to, abyste někde postavili funkční nemocnici, potřebujete jakoukoliv profesi, a zejména tu nelékařskou. Ano. Já už nemám lísteček. Aha, tak v tom případě já mám poslední. Tomáši neláká vaši ženu je s vámi? <laughs> <laughs> um, um. Já nevím. Já, já jí samozřejmě pořád přesvědču, že až jako uh, budeme mít hodně dětí a budeme mít jako volno uh, na starý kolena, že bychom se mohli někam takhle jako přestěhovat třeba do Afriky, ale myslím, že tuhle ten entuziasmus, uh, uh, nebo tohle, že moc nezdílí, ona je totiž na rozdíl ode mě doktor, Uh, uh, ona je skutečným jako super specialistou, moje žena je neonatoložka, zachraňuje ty prostě 40 gramový a méně děti, což je super specializovaná medicína a je v tom mimochodem jako strašně dobrá. Takže uh, já mám dojem, že ona si jako tu svoji misi uh, našla tady, no a protože já jsem chirurg u zoufání, tak já musím s tím realizovat po světě. Tak. Takže to je odpověď na tu otázku. Eh... Možná, ale nevím. Kam by si vzal z těch destinací? Kam bych chtěla? <laughs> ne, to teď nemyslím na výlet, na kokořín, ale eh, myslel jsem z těch destinací. Uh... No já bych to fakt asi nechal na ní, mě to je v zásadě jako jedno, všude jsou lidi a jak se říká krajíc o dvou kůrkách, takže mě to je v zásadě asi jedno. Um, nějak mi jako imponuje Afrika, byť jsem se do ní dostal teprve na poprvé v životě v roce 2017, tak mi to přijde jako taková kolébka lidstva. Tak, tak třeba ta Afrika, no. Mm -hmm. Ještě mě napadá uh, zeptat se na to opačně. Ne, nevím, jestli tam lítá kivy. <laughs> Něco by se našlo. Uh, ale uh, ta otázka mě směřovala k tomu, kam z těch míst, kde lékaři bez hranicou aktivní, bys opravdu strašně nerad jel. Si říkáš, to je to místo, opravdu kam když člověk je umístěný, tak je to jako zatrest trest asi není žádná z těch misí, protože kdyby to bylo zatrest, tak to asi nedělám já ani moji kolegové. Samozřejmě některé místa jsou víc a některé míň nebezpečný, ale dneska po tom, co jsem tu organizaci poznal a co jsem rozumím trošku těm bezpečnostním pravidlům a naší nezávislosti a političnosti, tak nemůžu říct, že bych se nebál kamkoliv, ale asi bych v zásadě jako neodmítnul, když by mě někde bylo potřeba... A maminka by mi to dovolila, žena by mi to dovolila, tak bych asi jel. Kamkoliv. A když to je teď už skoro dva roky, kde jste nikde nebyl, tak chystáte se někam? No jo, chystám, no. Kam? No to ještě nevím. <laughs> to právě bude záležet na tom, kde mě bude potřeba, ale... A kdy? Rád bych z kraje příštího roku na nějakou kratší misi. My teď máme třetí dítě, hodně mrňavý s těma dospělejma, už je to jako v pohodě, ale s tím mrňousem 17 měsíčním to se blbě volíždí, takže hodně krátká, hodně intenzivní abych něco tam vykonal, ale aby to nebylo na dva, na tři měsíce. Mm -hmm. Luci, ještě otázka na vás? Něco jste chtěla říct? Já jsem se chtěla zeptat, jestli můžu mít na to máši já otázku. No určitě. <laughs> a vlastně právě jak jsem zmiňovala ty technologie a to, jak můžou pomoct v lékařství, zvlášť prostě právě v takových odlehlých končinách prostě v Africe a tak, kdy jsou teorie o tom, že drony můžou dovést léky a e, dělat prostě pomocí počítače nějakou diagnózu na dálku a podobně. E, já to znám spíš jako e, teoreticky a z vyprávění, tak by mě zajímalo, jak vy z praxe vnímáte vlastně to, kde můžou ty technologie tady pomáhat. A jale. jestli se už tam jsou? Lékaři bez jsou v tomhle hodně přelomoví a snaží se být jako hodně up-to-date. My spolupracujeme s mnoha, zejména univerzitama. Například v Africe testujeme možnost centrální laboratoře, do kterých by nosili vzorky krve z těch různých míst, právě drony. Využíváme telemedicínský nástroje, máme strašně zjednodušený gadgety oproti těm, kterým používáme jako tady v domácích podmínkách, tak prostě se snažíme pomocí technologie ty věci miniaturizovat, já že to slovo neřeknu. Pracujeme s velkými datama, hodně nás zajímá machine learning, zajímá nás umělá inteligence. Já osobně to mám i doma trošku za misi. Já totiž před 14 lety jsem spustil jeden takový startup a teď jsme spouštili před pár lety další startup a naší misí je s mnoha mými kolegy uberizovat českou medicínu, takže já si myslím, že prostor pro technologie jako v medicíně je obrovský a paradoxně i v domácích podmínkách, jako v mnoha ohledech pokulhává to český zdravotnictví a my máme takovou misi, jak mu pomůžeme pomocí technologie. Mě tady, mě tady pardon, přistála ještě další poslední otázka z publika. Jak si můžeme představit uberizaci eh, medicíny? Co to znamená? To znamená, že to konečně bude ten pacient a konečně to bude ten doktor, který bude definovat ten zdravotní systém. Mně se totiž strašně líbí, když uh, vy si začnete nakupovat jídlo přes uh, rohlík nebo košík, když uh, začnete, začne fungovat Airbnb, když funguje Kiwi, který se mi líbí a je to jedna z takových jako mých velkých inspirací, uh, když uh, funguje Uber jako takovej. Akorát v s medicíně my jsme furt strašně jako zakonzervovaný a ty doktory prostě mají ty klapy na očích, které si tam nasadili před 150 lety nebo ještě za staříčkýho mocnáře a nechtějí tu technologii do toho zdravotnictví pustit. A ono by bylo hrozně fajn, kdyby místo těch jako složitých zákonů, který jdou ze zhora, to byl ten pacient a řekl, hele, já chci k doktorovi tehdy, jak tehdy, chci, aby to byl tenhle konkrétní doktor, chci, aby se ke mně choval slušně, a já možná mu budu partnerem a nebudu ho pomlouvat a nebudu říkat, že to je debil, protože jsem si konečně vybral dobře. A ten doktor bude mít díky technologii, na čemž třeba my s kolegama pracujeme, už nějaký dataset ještě předtím, než do té ordinace dorazíte. Takže mu v čekárně nebude sedět no -name masa, kterou každý den bude přehazovat vidlema. A každý den svých 45 let produktivního věku, jako to bude dělat furt stejně, ale bude tam sedět nějaká vonásková, která v minulosti měla záchvat v dučníku, A bude tam sedět nějaký karásek, který pravděpodobně má tří silnou kýlu. protože nějaká možná umělá inteligence už mu to jako poradila, poradila to mě jako doktorovi. Já jsem potom ta autorita, která to jako rozhodnu a validuju, ale může tam prostě fungovat výměna dat a dneska ten svět to nabízí. A to my furt neumíme. A my Čili... se snažíme, aby to fungovalo i v Čechách. Pardon? Čili oproti tomu z té digitalizování nástěnky v bile, tady to znamená vlastně digitalizace zdravotní karty? Není to úplně EHR, ten elektronický zdravotní záznam, ale v tenhle ten moment k nám chodí milion přes milion uživatelů měsíčně a 2000 lidí si k u nás udělá virtuální konzultaci s naprostou důvěrou. Celkově jsme jich odbavili 240 tisíc. No a co tak. na to zdravotní pojišťovny? Tím se vyhybáme jako čert kříže, protože no, Až na to někdo přijde, protože tohle je ryze komerční produkt nebo projekt, až na to někdo přijde, tak nám to bude chtít jako ne zúberizovat, ale uh, uh, uh, zregulovat. Takže my se jako zatím snažíme a až bude budeme mít prostě nějakou kritickou masu, ke který se pomalu blížíme, tak řekneme, ha, a my máme třeba 3 miliony lidí v České republice, který do toho systému nastupují přes nás, a to je voličská základna, a ty třeba ministře zdravotnictví, nebo ty politická strana, pokud chceš, aby tě příště zvolili, tak se zamyslí na tím, jestli nenapíšeš ty zákony, jak to ty lidi chtějí. A to je ještě budoucnost, to nám ještě chvilku bude trvat. Mm -hmm. Tohle to vypadá jako při, poněkud sofistikovaná úvaha tedy jednobuněčného organizmu. to e, no, totiž vás... není moje, já jsem ji ukrat. No já jsem si právě to chtěl zeptat, kolik vás na tom pracuje. No tak v té mateřské už je to 40 lidí a v té ceřiné je to asi nějakých 14-15 lidí. To je fakt jako takový startup, který pořád kulhá na všechny nohy a potřebuje různě podporovat. Ale teď jsme třeba přesvědčili, nějaký jako velmi významný český investory, který sice řekli, to je totální fuck up, ale líbí se nám ta myšlenka a my vlastně chceme, aby naše děti měly to zdravotnictví trošku lepší, tak my třeba s něčím pomůžou. A tu jeden umí trošku k e-commerce, tu jeden umí nějakou logistiku, tu se jeden zabývá umělou inteligencí a už to je. A dohromady jeden. uděláme moc. A dohromady uděláme moc. Já strašně věřím celý život na týmovou práci, takže to nejsou moje myšlenky, ale to je Týmový těleso. Týmový těleso. Tak, se vzpomínkou na Jana Vericha se v tomto díle už budeme muset rozloučit, protože žádné další otázky už nám od vás nepřišly. To znamená, že vám děkujeme za návštěvu, za příjezd z Brna, za příjezd z Holešovic. A, a to dě... Luci Brešové a Tomáši Šepkovi. A děkujeme také Veronice Sedláčkové. A Ondřej Hlářovi a taky vám samozřejmě. A taky vám, že jste přišli. A ještě než našim hostům zatleskáte, tak vás chci upozornit, že vteřinu po skončení tohoto pořadu se tam otevře takový bárek a občerstvení, můžete si tady ještě něco dát a případně pokud naši hosté k tomu budou svolní, tak se na něco můžete zeptat. Toť vše, děkujeme vám moc a za měsíc se tady opět setkáme. Naschledanou. Díky, naschledanou. Díky.